Помеска Трошков любив стояти в центрі манежу з довжелезною пугою і хльоскати по тих, хто погано сидів у сідлі. Вважалося, що його бич призначений для коней, насправді ж Трошков діставав ним вершників. Єдине, що пом'якшувало ненависть до нього за ці шмагання його майстерне володіння конем і шаблею, навіть двома шаблями відразу. Трошков умів рубати водночас лівою і правою руками. То був не вершник, а смерть усяй він нищівних блискавиць. Колись цим умінням рубати двома шаблями я наділю полковника Турбая, головного героя останньої шаблі. Але Турбай лицар, а Трошков кат. По закінченні перших занять у Любовою рисю я сповз із кристала просто на санітарні ноші. Лікар і санітари були вже тут. Отже Трошков добре знав, чим завершиться мій перший урок кінної їзди. На моїх стегнах не тільки не лишилося шкіри, були розтовчені навіть м'язи. Закривавлені кальсони поприлипали до ран. Увесь я був мокрий від холодного поту. Тут я вжив слово «стегна». Цим я заради спрощення вніс певну неточність. Ідеться про шинкелі, ту частину ніг, якою вершник охоплює коня і навіть спрямовує його рух. Саме їх шинкелі і належало розвинути за допомогою учбової рисі. За кілька місяців занять. Вершник уже вміє полегшуватися без стремен, тобто підніматися і опускатися в сідлі в такому ритмі, який амортизує їзду, неабияк її полегшуючи. Інколи старики кепкували над новобранцями в такий спосіб Іванов, біжи до стайні й принеси старшині шинкеля. Сам наказав. Новобранець довго шукав оті загадкові шинкелі, не підозрюючи пастки, а потім приносив в шпори або якусь іншу деталь кавалерійського побуту. Всі дружно реготали. Разом із старшиною В цьому жарті не було зла Та скільки ж було зла в оцій недобрій витівці Що незаслуженою карою впала на мене Коли мене перев'язали і поклали в ліжко До палати увійшов старший лейтенант Трошков Коли вилікуєшся, підеш на гауп -фахту, ясно? За що? запитав я, притлумуючи скрегід зубів За те, що мовчав, треба було проситися І вийшов за хвилину повернувся. «Ти таки кремінь, Руденко. З тебе вийде справжній чекіст. Справжній чекіст, то була найвища похвала в його вустах. Наступного дня мене відвідав лейтенант Комісаров. У його руці помітив київський альманах, який завжди лежав у моїй тумбочці. Не ображайся, що без дозволу зазирнув до твоєї тумбочки. Ти всім показуєш цю книжечку, але не мені. Не думав, що вам буде цікаво. Та й мова. А що мова?» «Я так само з Донбасу, як і ти, то, може, припинемо оці експерименти? Бач, як вони гірко кінчаються. У нас є для тебе діло». Вичікуючи, я мовчки дивився йому в обличчя. Комісаров був чорнявий, із карими очима, вродливий тією чоловічою вродою, в якій виразно проступає мужність. Видно, щось було в ньому від греків, яких чимало мешкає на півдні Донбасу. «Яке діло?» – зрештою поцікавився я. «У нас добрий архів, але історія полку ще не написана. Берися за цю справу, Руденко, якраз на два роки роботи, а там, брат, повернеться до університету. Якщо справа піде добре, генерал Артем'єв доповість про тебе наркомові. Товариш Берія потрібним людям орденів не шкодує. Ну як? По руках?» Я вже розумів, яке місце посідала наша дивізія у військовій історії Кремля. Її особливе призначення не лише декларувалося офіційною назвою. Пізніше я довідався, що Берія про неї казав так. Це пістолет у моїй правій кишені. Мені треба порадитися, відповів я. З ким? І з кристалом. Комісаров лагідно посміхаючись поклав руку на мою стрижену голову. «Що ж, Лермонтов теж був непоганим кавалеристом, але ж не тому він став Лермонтовим. Подумай, Руденко, подумай, може ми все ж таки домовимось? Скривжений не будеш». Коли комісаро вийшов, я почав роздумувати над його пропозицією. А чи міг я впоратися з цією працею? Цього я не знав, бо ніколи не писав прозою, за винятком шкільних творів на задану тему. Це також був твір на задану тему. Є в моєму житті незабутні роки, позначені видатними творами світової літератури. Один із них – рік 1935, коли я прочитав Мартина Ідена, що належав Перу Джека Лондона. Я з маличком мріяв стати письменником, і це був саме той твір, який готував мене до цієї нелегкої ролі.